Taas täällä kaikki innosta puhko ja reimustakin hyvä harjoittaa saseni. Sanon varmaan aina tässäen ja kassan läpinnässä tän saman asian, mutta tää on oleellista. Sasen kai on erittäin arvokas ja hyvä tilaisuus syventää harjoittamista. Elämä ei ole aina helppoa. Jos me kuvitellaan, että asenno on aina mukavaa tai helppoa, niin metsään mennään ja lujaa. <köhö> tai jos me kuvitellaan, että asenno on jotain tietynlaista, tai että harjoittamisen tulee olla jotain tietynlaista, tai että sen harjoittaja on joku tietynlainen. Ei sehän niinkään me. Yksi uusi harjoittaja kysyi äskettäin, joku aika sitten kysyi hienon kysymyksen. Mistä tunnistaa pitkäleinen harjoittaja tai esimerkiksi opettajan tai mestari? Huomaatko jostain käyttäytymisestä tai jostain muusta? Se on hyvä kysymys. Kiitosti me voidaan aina miettiä, että saa sen tekemistä tasapainoisempia tai ehkä tyynempiä tai iloisempia tai jotain, mutta jos se olisi niin, niin se olisi taas yksi illuusio, yksi harha, harhakuvitella muiden joukossa. Ei saa sen tai ihmisestä jotain tietynlaista. Ei voi sanoa, että kaikki mestarit tai pitkälle enemmän harjoittajat puhuvat lempeästi tai jollain sen ääneillä tai pukeutuvat jonkin sen vaatteisiin tai niin sen. Osa on, mutta uskalla väittää, että se on ihan heidän oma luonnollinen luonteen tai olemus. Osa mestareista on helkkariäkäisiä. Grumpy old men, Osa on tyyniä, osa ilosia. No ihmisiä, ihan niin kuin me muutkin. Ei voi sanoa, että sasenin harjoittaja tekee ihmisestä jonkun tietynlaisen, tai kun harjoittaa, niin muuttuu joksi stereotyyppiseksi harjoittajaksi. Jos se olisi niin, niin tällaisi aika pelottava harjoitus. Voit sanoa, että jos harjoitat tietyn aikaa, niin sä muutot joksikin muuksi. Ei se niin ole. Jos jostakin tulee ääneen niin sen takia, kun sä harjoittaa tai kiukunen, niin sit tulee. Se voi olla yksi vaihe elämässä tai sitten sit todellisuudessa on esimerkiksi sellainen. tarkoitus on kuitenkin riisuu harhoja siitä mielestä ja paljastaa meille periaatteessa sellaisen kuin me ollaan. Jos me ollaan luonnosta meidän aikaisempiin, niin sitten me ollaan. Sasen muuttaa ihmistä totta kai. Se ei ole se harjoittamisen tarkoitus, se ei ole se harjoittamisen päämäärä. Jos me se, niin jonkun päämäärän vuoksi, sekin olisi erittäin pelottavaa. Oikeasta saattaa olla kuvitelmiä siitä, että tässä pitää valaistua. Tai jos harjoittaa kymmenen vuotta, pitäisi olla onnellinen esimerkki. Kuulee kauhutarinoita välillä, kun moni on lopettanut harjoittamisen kesken harjoitettua useita vuosia. Siitä on että siitä ei ollut mitään hyötyä. Mä edellinkin tunnen tuskaa ja surua. Tai mä edelleenkin suutun. Siinä vaiheessa, jos joku olisi sanonut tai olisi sanonut, että hyvä, sä harjoitat sä sen niin kun sä suutun. Sitten jos lopettaa sen takia, niin kun suuttuu ja kuvittelee, että hö, ei tästä ollutkaan mitään hyötyä. Se on suuri harha. Suurempiin kompastuskivisasinnissa yleensä on se, että me kuvitellaan, että se muuttaa meitä joskin. Tai pitkäleiden näitä harjoittajat on jotenkin tietynlaisia puhulempiä lähellä. Olemus on tosi budvaa <tosikin> tai jotain muuta yhtä älyvapaana. Saattaa saattamme luoda niitä pyhimiskultteja. Eilen puhuttiin siitä moraalista, siitä kun kauas budhalaisuudessa kuvitellaan, että budhalainen harjoittaja on joku pyhimys tai jos hän tekee jotain niin sanotusti budhalaisuudesta poikkeavaa, niin hän tekee väärin. Mutta te muistatte mestari Dogen 1200-luvulla elänyt munkki, koulukunnan perustaja, kirjoitti siinä kappalessakin sille, että ajatelkaa hyvän monia eri puolia. Ja hyvän monet eri puolet on perinteisesti budhalaisuudessa käsitetty Tehdä oikein, tehdä väärin ja olla piittaamaton. Joskus se niin sanottu oikein tekeminen voi olla sitä väärin tekemistä muiden mielestä. Tai joskus piittaamattomuus, välinpitämättömyys on siinä tilanteessa täysin oikein. Niin sanottu ulkoisesti väärin tekeminen saattaa pelastaa ihmishenkiä. Piittaamattomuus saattaa suojella itseään. Kaikki tietää, mitä esimerkiksi palomiehet, poliisit. Väkivalta, tämmöistä ikäviä asioiden tapahtumia ollessa niin ne pistää asiat leikiksi, laskee huumoria tai sulkee tilanteet pois, muuttuu välimittämättömäksi. Ei se tarkoita, että olisi kylmiä tai he ei tuntisi mitään surua. Se on keino selviytyä siinä tilanteessa. Puhdollisuudessa on tarinoita myös siitä, että en muista edelläänkään tarinaa, en, kuten en eilenkään muistanut, mutta tarinamme jotenkin sillä että Valaistuneen olennon kun muun piti tehdä valinta. Tappaako yksi ihminen, vai antaako tämän yhden ihmisen tappaa satoja tai kymmenen se ihmisiä. Kumpi on tärkeämpää? Yhden ihmisen henki, vai sitten niiden kymmenen tuhan muiden ihmisten henki. Nämä nyt on ihan tämmöisiä abstrakteja asioita. Sitten niistä on totuuden siemen. Sitten me päästään sasennin harjoittamiseen. Elämä ei ole aina helppoa. sasan ei ole aina helppoa ei voida sanoa, mikä on moraalisesti oikein, mikä on moraalisesti väärin. Mun mielestä, opettajan mielestä on suuri harha, jos kuvitellaan, että purhaisuus tarjoaa uskontona tai opetuksina tai dokmina Välineet siihen, että voidaan niiden välineiden avulla tai sääntöjen tai dogmien avulla määritellä, mikä on oikein, mikä on väärin. Tai että mistä tunnistaa hyvän Sasenin harjoittajan. To me tiedetään, että apinakin on piistumaan. Jokainen oppii istumaan se 40 minuuttia, 30 minuuttia, se mitä tarvitsee. Jos selkä kolottaa, niin sitten voi venytellä. Voi tehdä liaskuntaharjoituksia, käydä hieroilla, Istumiseen muuta. voi aina vaikuttaa. Mutta se harjoittaminen ei ole vain pelkkää sitä fyysistä istumista. Jos se olisi, niin sekin olisi taas ihan aina tätä touhua. Sitten voitaisiin sanoa, että se joka jäkki istuu pisimpään, niin se on kova harjoittaja. Se, joka vähentää tyyvät lootusasentoa, istuu sinne 50 minuuttia ilmekään pärähtämättä, niin se on tosi kova Ei se niinkään mene. Sasaini hyvin monella eri tavalla. Kaikki ei taivu täyslootuksia. Mä en esimerkiksi taivu täyslootuksia. Mä istun tai purmalaisessa. Jolkin purmalainenkin on mahdottomuus. Sitten voi istua polvi -istunnössä. Jos se on mahdottomuus, voi istua tuolit. Jos on mahdottomuus, voi maada selätä. Jos se on mahdottomuus, voi seisoa. Jossakin on mahdottomuus, sit voi kävellä. Perinteisesti puhdalaisuudessa määritellään neljä eri tapaa harjoittaa mietiskeliä. Käveleminen, istuminen, makaaminen ja seisominen. Niistä löytyy jokaiselle varaa valita. Eli periaatteessa, jos joku väittää, että mä en pysty istumaan saseen, niin mä, mä voin sen takia harjoittaa, se on vaikka tässä taas me selkää koskee, mä voin Sitten on mennä makaamaan. Meillä on käynyt yksi erittäin inspiroiva harjoittaja istumassa täällä meidän kanssa. Hän käy aika kaukaa. Hän on käynyt kaksi kertaa. Hän käy käymään silloin tällä. Hän tulee niin kaukaa. Hänellä on kovia fyysisiä rajoitteita. Hän avoimesti on kertonutkin meille niistä. Hän ei pysty harjoittamaan sasenia istujaan kuin ehkä joku kymmenen minuuttia kerrallaan. Viimeisikohan täällä meidän kaistuna istui ehkä noin 10 minuuttia. Sitten kävin makaamaan lattialla, Sitten 30 minuuttia lattialla. lattialla. Se on oikeasti mahtava, mahtava esimerkki siitä, että saseni ei ole pakko harjoittaa istuen. Ja kovinkin kipujen ja sairauksien keskellä pystyy olemaan tietoinen taidassa harjoittamaan saseni. Mutta koska elämä ei ole aina helppoa, saseni on aina helppoa, niin tämä sasen kai, koko päivän istuminen, yhden päiväretrihti, on oikeasti mahtava tilaisuus syventää sitä harjoittamista siinä mielessä, että tänne kun tulee, niin ainakin voi uskalla väittää, että jokainen tuntee jossain vaiheessa jotain epä epämiellyttäviä tuntemuksia. Onpa ne sitten fyysisiä tai niitä henkisiä, mutta jotain semmoista kolottaa tai tuntuu, mitä ei periaatteessa haluaisi tuntua. Silloin on helppo ajatella, että en mä halua olla täällä. Ei tässä ole mitään järkeä. Tähän tyhmää puuhaa. Yksi meidän maineistoharjoitteista sanoi rahatsuviikolla joulukuon alussa, me istuttiin silloin kaksi kertaa 45 minuuttia. Eli se oli kiinni. Hän istui se erittäin reippaasti, kun me otin teitä te te jälkeenpäin. se burhan täytyy olla aivan sekoittaa ihan hullu. Ei ollut mitään järkeä istua noin pitkään kerrallaan. me kyllä jaksataan. Jos ei, niin voidaan vaikuttaa. Tai voidaan istua jollain tavalla tai maata. Mutta koska tämä ei ole ehkä fyysinen harjoitus, niin varsinkin pidempiä aikoja istua saattaa oikeasti huomata sen, että vau, mulla onkin tietokone tullut päässä. Mieli. Kokeksii kaikenlaista. Saattaa keksiä joko syytä, miksi mä oon täällä, ei ole mitään järkeä. Tai mitä mä tekisin vaikka illalla. Itse kun mä en eilen muistanut katsoa sitä leffaa. Tulisi pohjo huominen. Jes, kuuden kuukauden päästä pääsen lomalle jotain. Helposti mieli on jossain muussa kuin tässä hetkessä. Vaikka se tuntuu maailman suurimmalta kliseeltä, just se, että pitäisi olla tietoinen tässä ja nyt, juuri nyt, on vain tämä hetki tässä ja nyt ja bla bla bla. Mutta se on maailman vanhimpia viisauksia. Tai mä nyt jaksaan maailman niin aika, aika vanhempia Koska meillä on mieli, joka on oikeasti ihan mahtava työkalu, mahtava tietokone, että on päässyt kuitenkin ihan uskomattomiin suorituksiin. Tiedekeen on todistanut, että pelkästään ajatustoiminta mielentoiminta vaikuttaa myös sitten meidän fyysiseen kehoon, aineenvaihdataan sen kaikkein muuhun. Mieli on väärinkäytettynä, järkyttävä työkalu oikein käytettynä. Jopa jumalallinen työkalu voidaan sanoa, kulkeina ihan uskomattomia koska usein meidän mieli on kummin se on mielellähän luonnollista toimintaa siinä mielessä, että mieli tarvii käsitteitä, mieli tarvitsee työkaluja, teorioita, analyyttisiä välineitä ja muita toimijakseja. Se on mielen tehtävä. Mieli jäsentää maailmaa, mieli luokittelee, mieli auttaa meitä meidän työssä, opiskelussa, arjessa. Että ei me tarvita koko ajan sitä meidän tietokonetta sieltäessä. Ei meidän tarvitse koko ajan käyttää mieltä. Sitten usein kun me haluttaisiin olla paikallaan tai haluttaisiin vain, että nyt vaan on, sitten huomataan, että se tietokone ei saa mukaan. Mieli jatkaa sitä rallia. Ajatuksiin nousee päähän, ajatuksiin menee. Ja tuntea, tuntua, että meillä on tosi hyvä päivä. Sitten kun ajatus tulee päähän, saattaa pilata sen päivän tunnelmaa. Ja saa vajennettu sitä meidän tietokonetta. Siksi esimerkiksi buddha oli, kautuma buddha. Olipa nyt sitten oikein tai ei, mutta hän esimerkkinä on riittäin inspiroiva siinä mielessä, että hän viitotti polun siihen, miten sitä tietokonetta saa sammumaan. Kyllä 2500 vuottakin sitten oli samanlaisia ongelmia kuin nytkin. Totta kai eri mittasuhteissa ja erilaisia luonteelta, mutta samaa kärsimystä, samaa tuskaa, samaa surua, samaa iloa, samaa onnellisuutta, samaa nautintoa silloinkin oli. Ja sama tietokone silloinkin oli päässä. Puheen keksi, että mieliskellylle. Istutaan alas, rauhoitutaan. Vähitellen me saadaan riisuttua sitä harhaa, sitä jokaista tietokonetta pyörittää. Sitä harhaa, jolla se meidän mieli toimii. Monet mestarit kehottaa, että saseenia pitää oikeasti harjoittaa uutterasti, jos siitä haluaa, että siitä on todellista hyötyä. Kerta viikossa. Okei, se on kerta viikossa. Ei nämä suuret mestarit tai opettajat kautta vuosituhansien tai nykyäänkin tii Ei ne oikeasti istuisi päivittäin kerran kaksi päivässä. Jos ne oikeasti ei tiedä, että siitä on jotain hyötyä. Elämä ei ole aina helppoa. Me usein halutaan kuvitella, että se pitäisi olla helppoa. Tai että sasennin harjoittamisen pitäisi olla jotain tosi helppoa. Helposti lannistuu, kun se onkin kivuliasta tai se onkin tosi puuduttavaa tai se on tosi tylsää tai tuntuu pahalta tai jotain muuta. Tai tietenkään mikä askehtinahdotus. Ei tässä tule tuntea mitään näytöntä kipua, eikä myöskään mitään mielenkipua. Silloin pitää keskeyttää, jos alkaa tuntua vähän liian avaruusfiiliksiltä tai alkaa oikeastaan moottorissa olla siinä selässäkin, niin sitten voi vähän, vähän pitää taukoa. Pienkolotus erilaiset tilat, euforiset, pienet pelkotilat ja ne muut. Se on ihan luonnollista toimintaa. Mieli ei osaa rauhoittua. Ei mieli ole tottunut siihen. Mieli on ehdollistunut, mieli on takertunut siihen. Että pitää olla koko ajan jotain ajatella, toimintaa ei voi vain olla. Ei voi vain pysähtyä paikalla ja rauhoittua. Mutta sasen tarjoaa siihen mahdollisuuden rauhoittua, siis se fyysinen saseen tai istuminen. Ja usein siksi tämä saattaakin tuntua tylsältä tai puuduttavaa tai jopa pelottavaa, kun me huomataan, että meillä on hyvin mieli, joka toimii. Se mieli haluaa koko ajan muuta. Se ei olla hiljaa paikallaan. Koko ajan pitäisi keksiä jotain, koko ajan pitäisi tehdä jotain. Sitten se on vain päivästä päivään, viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen vuodesta vuoteen. Jatketaan sitä istumista ilman, että tehdään siitä joku helvetin sen harjoitus, vaan pidetään se. Istumisena, harjoituksena, semmoisena kuin se on ilman, että erotetaan sitä normaalista elämästä tai ilman, että sidotaan sitä normaaliin elämän ulkopuolella. Mestari Dogen esimerkiksi opetti Kudo Nishichima Rossi, meidän Sagan perustaja, Brad Warner, Peter Rocka, korossa vakirossi, Sunri Susuki, näitä löytyy hirveästi. Kaikki opettaa, että sase on vain saseen niin siinä ei mitään sen kummempaa. Mutta silti se voi muuttaa ihan kaiken. Se voi muuttaa vain, jos me harjoitetaan sitä. Kärjestettynä kerran viikossa, okei, se toimii ihan mukavana rentoutustuokina varmasti silloin, mutta siitä ei ole mitään sellaista hyötyä ainakaan, mistä, mistä, mistä mestari puhuu, Koska meillä on se ehdollistelun mieli, tietokoneet päässä. Ei se hiljene millään yhdellä sorven napsautuksella, eikä se myöskään hiljene millään yhdellä istumisella. Eikä saseen niin tarkoitus myös ole hiljentää sitä mieltä. Jos jotain tarkoitusta, että haluaa etsiä, niin tietysti yksi voisi olla se, että tarkoitus on tulla sinut itsemme kanssa, tämän todellisuuden kanssa. Sasen antaa meille sen välineen kohdata itsemme ja todellisuutemme. Ja se oma itsen kohtaaminen ei ole oikeasti aina helppoa. Ja ketkä näin sen Dogeleffankin, siinä oli yksi raadollinen kohtaus siitä, kun henkilö alkaa harjoittamaan saseen. Sitten huomaankin, minkälainen ihminen on ollut. Harha väistyy, Blokit väistyy mielestä, huomaakin todellisuudessa, minkälainen on. Se tuntua pahalta. Mullakin on tullut pelkotiloja ja ahdistuksia silloin, kun mä aloitin. Mä oon tavallaan myöntämään itseäni, mitä mä oon tehnyt, minkälainen mä oon ollut. Ja mieli on siinä mielessä ovella, totta kai sillä on silloin suojelumekanismi. Sehän on psykologiassa todettu. Tieteessäkin todettu. Kun mieli kohtaa, elämässä kohdataan, kohdataan jotain ikäviä, surullisia ja pahoja asioita, niin helposti tungetaan takaa-alaa, että siirretään sivuun tai niiden päälle kehitetään jonkinlainen suojakehdus. Sitten kun ne tungetaan sinne alitajunnan viimeisiin sopukoihin, ne niin unohdetaan. Sitten kun me aletaan harjoittaa se ase, niin on kuitenkin vaativa henkinen harjoitus myös. Sitä kuonaa saattaa alkaa paljastua sieltä, jostain mielen syvistä sopukoista, just niitä muistaa tapahtumia, mitkä me ollaan haluttu siirtää sivuun, mitä me enää haluta muistaa. Sitten kun yhtäkkiä pulattaakin pintaa, vaikka saa sen aikana tai keskellä arkipäivää, kun me ollaan harjoitettu tiettyä aikaa, tai ollaan yöskin harjoitettu. Se voi tuntua hyvin, hyvin ahdistavalta, hyvin, hyvin pelottavalta. Siksi jos ahnehtii liikaa myös harjoittamisessa, riisuu liian nopeasti sitä harhaa. Alkaa elämään sen kuvitteellista elämää, pukeutuu sen kaapuihin ja kaikkea muuta hassuja. Kuuntelijaksi ja musiikkiin ja kaikkea muuta. Se on ahnehtimista. Edetään liian nopeasti. Puretaan liian nopeasti sitä päästä. että meistä Kismestärit kehottaa olemaan varovaisia. Opettajat kehottaa olemaan varovaisia. On hyvä aloittaa hieman vähemmän. Istuu vaikka kerran päivässä 20 minuuttia. Sitten kun se menee ihan sujuen, pidentää sen kahteen, viiteen, kolmenkymmeneen, kunnes pystyy istumaan 40 minuuttia niin edespäin. Tämä ei ole asketismia. Rauhassa vähitellen. Riisuu sitä harhaa. Tavallaan koko ajan pala palalta rakentaa sitä kokonaisuutta vahvemmaksi. Jokaiselle tulee aivan varmasti jossain vaiheessa jonkinlaisia fiiliksiä. Saattaa olla myös tosi eukorisia. No ja, ja ne eukoriset tilat on vielä pahempia, pelottavampia, kun ne ahdistustia. Koska sieltä korkealta valaistumispääreistä tai mistä vaan avaruudesta, sieltä on vaikea laskeutua maanpinnalle. Sehän haluaisi jatkuva sen aloittajan. Se haluaisi koko ajan olevan läsnä. Mutta niin, mieli toimii. Totta kai mieli. Mieli haluaa myös suojella ihmistä. Se haluaa Janoa niitä kokemuksia, mitkä tarjoaa sitä nautintoa, koska se tuottaa mieli hyvää. Mutta jos me takerrutaan siihen nautintoon, jos me takerrutaan siihen hyvän janoamiseen, siihen haluamiseen, silloin tämä meidän hyvä palvelija mieli muuttuukin, tai se orjuuttaa ne. Sitten mieli vie. Tässä luo sitä tasapainoa siihen. Se luo itse kuria, ynnä muuta. Sitten seuraavaksi on otan tasapainoa tai tyynnettä, niin sitten on. Ei se ole se itseisarvo, se päämäärä. Mutta sen kai tarvitsee hyvän tilaisuuden siihen syventää sitä harjoittamista siinä mielessä, että me joudutaan täällä kohtaamaan sitä meidän fyysisen kehon rajoittaneisuuttakin. Meillä on kroppa, joka kuihtuu, rapistuu. Ei me enää ole kaikki välttämättä niin. Me ei kukaan myöstä en ole kymmenen Me ollaan sitä, mitä on muuten kymmenen vuotta sitten, tai vuosi sitten, tai viikko sitten, tai eilen, tai tunti sitten. Solut uusiutuu, solut kuolee. Kroppa rapistuu, kroppa uusiutuu. Elämä on pysymätöntä. Siksi meillä on vain tämä hetki. Just nyt. Ja purhankin viitottama oivallus mestari Dogenin, Warnerin, Rokkan, Nishichimarosin, ketä vaan keksitään nyt opettajia. Totta kai kaikki muidenkin koulukuntia opettajat. tarjoamaan oli sulle välineet siihen. Nyt rauhoitetaan. Nyt pyritään olemaan tässä hetkessä. Huomenna kaikki toisin. Se kuuluu, että katto saattaa romahtaa. Se voi romahtaa vaikka kohta. Osa meistä saattaa kuolla, osa saattaa selvitä, osa saattaa vammautua. Todellisuus muuttaa muotoa hyvin hyvin nopeasti. Mutta on se sama todellisuus koko ajan. Mutta koska se ei vielä tapahtunut, eikä semmoista ei varmaan tapahdukaan, Niin tulee sellaista murehtia. Kun me istutaan säännöllisesti. Päivästä päivään, aamuin illoin, harjoitetaan sitä sasenia. Ei tehdä siitä mitään sen kummempaa, pidetään se yhtä luonnossa vaikka pesu. Istutaan alas, koska me tiedetään, että se auttaa. Sitten eletään normaalia elämää ihan samalla tavalla, kun harjoitetaan sitä sasenia. Dogen kirjoitti Shobo Gensuossa että tai silloin kappale nimeltä Kacho, joka tarkoittaa päivittäistä elämää, joka päivästä elämää. Työoikeus että harjoittaminen tai sasenin harjoittaminen on pelkkää riisin syömistä ja teijuomista. juomista. Sitä se on. Jos me tämä, erotetaan tämä fyysinen sasen siitä riisin syömisestä tai teijuomisesta, juomisesta, niin sitten me taas luokitellaan. Me käytetään taas sitä meidän mieltä siihen luokitteluun. Sasen on vain sasen niin Sasen on yksi osa-alue todellisuudesta tai elämästä. Se ei ole sen kummempaa kuin hampaidenpesukkaan. Koska me ei voida olla läsnä missään muussa kuin just tässä hetkessä, just nyt. Sekunnit kuluu ihmisen luoma aika kuluu. Se on menneisyyttä, taas on menneisyyttä, menneisyyttä, menneisyyttä. Me ei saada tästä hetkestä kiinni millään mielen keinoilla, konventioilla. Me ei saada koskaan älykkyydellä, analyyttisella pohdinnalla, koskaan tästä hetkestä kiinni. Mutta voidaan kokea tämä todellisuus, kokea tämä hetki. Saseen on tämän hetken kokemista tässä hetkessä elämistä. Moni että kun pesee hampaita. Silloin saattaa ajatella, mitä, mitä kohta tapahtuu tai mitä kohta tekee. Tai että onko voimisen työkuvia tai opiskelukuvia tai mitä vaan. Ei silloin todellisuudessa pesee hampaita. kai pesee hampaita, mutta mieli huitelee, jos saa ihan muua. se aikana nousi ajatuksiin päähän. Antaa nousna. Ei niinkään tarvitta kertoa. Sitten jos sama ajatus sama kuva pyörii päässä joko 30-40 minuuttia, minuuttia, sitten se pyörii. Sillä kertaa se oli sitten sellaista. Totta kai me voidaan harjoittamassa mulla vaikuttaa siihen, että me tarkistetaan mikä meidän asento on, istutaanko me suorassa, onko meillä esimerkiksi silmät auki. Istutaanko me suorassa, käsien asento, jalkojen asento, selkä, lantio, olkapäät, kaula. Miten me hengitetään, tarkkaillaan sitä, kumminkaan ilman, että tarkkaillaan, hengitään sisään, hengitään ulos, ei sellaista. Vaan ollaan tietoisia, että jahas, nyt mä näkään hengittäjä tässä. Tai että nyt mä istun. Me huomataan se. Sitten jos se mieli vielä keinnittää räpyllyyn, tarjoa niitä inne fiiliksiä kuvia päähän, antaa tarjota. Ei me blokata niitä pois. Palautetaan taas huomio siihen istumiseen, siihen asentoon. Sitten se on pelkkää pulinaa, sitten se, se oli sillä kertaa sellaista. Me ei voida tehdä se on se seuraavan kerran. Eikä meidän tarvitse tehdä. Sasan on täydellistä juuri sellaisena kuin se on. Jos se oli helvetillistä kipua 30 minuuttia, sitten se oli sellaista. Totta kai voidaan tarkistaa, miksi se oli sellaista, mutta. Me ei päästä pakoon tätä hetkeä eikä meidän tarvitse päästä. Siihen just esimerkiksi sasanin harjoittaminen tai puhdelaisuuden harjoittaminen voi tarjota hyviä välineitä. Tarjoa välineet tavallaan auttamaan itse itselleen myöntämään sen, että ei meidän tarvitse olla täydellisiä, ei mitä tarvii. Tietää kaikkea. Meidän tarvitsee olla ne kaikkein parhaimpia. Tai että pitäisikö joku sasinharjoittaja olla joku tai pitäisikö ne näyttää jotain tietynlaiselta tai käyttäjältä tietyllä tavalla. Ei siellä ole se olemassa. Ottakaa voidaan sanoa, että tekee tyvinnämäksi tasapainoisemmaksi ja niin edespäin, mutta... ei, se, ei, se, ei se niin mene kaikkein kohdalla. Eikä tarvikaan. Siksi kun istutaan otetaan vastaan kaikki mitä tulee. Jos on sit se on kivuliasta, sitten se on kivuliasta. Vaihdetaan asentoa. Jos se on oikeasti ihan superkivuudesta oikeasti särkeä, niin ky ky kyllä tähän saa käydä makaamaan. Ei täällä kukaan tu tossulla hakkaamaan tai syykerran mm -hmm. Pidetään asiat yksinkertaiset. Ei tähän niistä liian vaikeita. Niin mielelle, ihmisen pään sisäiselle tietokoneelle on oikeasti vaikeaa myöntää se, koska me ei ole siihen. Me ei olla tottuneita siihen, että asiat voi olla yksinkertaisia. Elämästä voi tehdä myös yksinkertaistakin. Sä sen voi auttaa meitä myöntämään sen, opettamaan sitä. Ja tämmöisen totean, että on periaatteessa, että me istutaan niin kuin lempeänä niin kuin lehmät. Me vaan ollaan. Tuuli puhaltaa päälle. Sitä se on. Asiat on oikeasti yksinkertaisia. Mieli tekee niistä monimutkaisia. Nyt en puhu, on teoreettista, fysiikasta, noin häiriössä, ja nyt puhun ihan tai todellisuudesta, arjesta. Arki on oikeasti yksinkertaista. aika monen, useasti me huomataan, että kun tapahtuu jotain ikävää, tai jotain tosi monimutkaisen tuntusta, sitten kun me selvitään siitä, me huomataan, että vau. Tai se on aika että ei niin paha tilanne, kun mä ensin kuvittelin. Ja aikainpäin voidaan katsoa, että vau, Toinen tosi simppäräisesti sittenkin, vaikka mä ensin pelkäsin hirveästi, tai mua pelotti tai jotain Niin se mieli toimii. Asiat on yksinkertaisia luonteelta, mutta mieli ei teennästi yksinkertaisia. Ei meidän tarvitse koko ajan käyttää mieltä. Siinä uutperalla säännöllisellä sasaniharjoittamisella vähitellen voidaan päästä irti. Dogen puhuu dropping of body and mind. Tai letting go. Päästetään irti. Ei tarvitse takertua, ei tarvitse kaikkea. Hallita, kontrolloida. Voi olla yksinkertainen. Se ei ole helppoa, mutta siksi tämä on harjoitus. Tosainen harjoittaminen on mitä mitään vaatimin harjoitus. Jotta sitä oikeasti jaksaa harjoittaa päivästä päivää aina vaan Ei se aina kivaa, mutta siitä sitä aina vaistuu alas. Totta kai se vaatii omistautumista. Eikä se tarkoita omistautuminen tarkoita mitään typeriä kaapuja tai mitään feikkipudelaisia nimiä tai minkään uskonnollisen statuksen tai jonkun muun omaksumista tai edes harjoittamista. Ei se tarkoita sitä. Se vaatii sitä harjoittamista. Mitä se jokaisella sitten merkkaakaan? Jos ei istu, sitten ei istu. Se on todellakin niin yksinkertaista. Mitään tekosyitä ei ole. Sairastuminen ei ole mikään tekosyy. Jos se oltuu jatamaan morfiinia ja kipuun, ei sekaan mikään tekosyy. Kyllä siinä morfiinipilvessäkin voi riittää olla se jollain tavalla tieto. Mikäpä sitä tolkaa Eri tavalla kuin ennen, mutta tietää ainakin mitä tekee. Ei ole mitään niin hyvää asia. Yksinkertaista. Arkista. Sitä on todellinen buddhalainen harjoittaminen, jäsenin harjoittaminen. Kiitos.